Jabur 42 dari ayat 1 sampai 11 Untuk pemimpin musik, Renungan Fuakora. Seperti rusa merindui air sungai, demikianlah jiwaku merinduimu, ya Allah Jiwaku dahaga akan Allah, Tuhan yang hidup Bilakah aku akan datang ke hadirat Allah Air mataku menjadi makananku siang malam manakala mereka terus-menerus berkata kepadaku di manakah Allah Tuhanmu apabila aku kenang segala ini kucurah keluar seluruh jiwaku kerana dahulu aku pergi bersama orang ramai ke rumah Allah dengan suara kegembiraan dan puji-pujian bersama orang ramai menyambut hari mulia mengapa engkau nestapa wahai jiwaku Mengapa engkau resah gelisah? Berharaplah kepada Allah kerana aku akan memujinya penyelamatku. Ya Tuhan jiwaku nestapa dalam diriku. Maka aku akan ingat kepadamu dari tanah Yordan dan puncak gunung Hermon serta dari bukit mizar jiwaku bagai dipanggil-panggil ketika mendengar deru air terjunmu. Segala ombak dan gelombangmu telah menenggelamkan aku Tuhan akan melimpahkan kasihnya pada siang hari Dan pada waktu malam nyanyanya akan menemaniku Doa kepada Tuhan hidupku Aku akan berkata kepada Allah batu pejalku Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku bersedih? Kerana ditindas musuh seperti mematakan tulang-tulangku, musuhku, mengejekku Dengan berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allah Tuhanmu? Mengapa kau nestapa wahai jiwaku? Mengapa kau rosa gelisah? Berharaplah kepada Allah kerana aku akan memujinya, penyelamatku dan Tuhanku